او ننی عنیتو پلم اکسل ولم اتاب الادی ازا القوم و قوم قال اوه من پتن صوب دین او جوان خیلتو زگو منو کم چه انی عنیتو عنیتو زقا شوی مقابله شروع مقابله ده بارن املا از زمنګ د کورې خلګا وګور چې څوک دی چې ميدان ته راودانګي. دې په کلو کوم ځپل څوک شته. هم ما یادای ٿا. به زانم د سغا پیل کوم له ځان قمه کل کومم. از ته تان. ورني تو زقشو ما فلم اکسل زسستین کومه کوم. ولم اتاب اللدی از زان قمه کل تبالود بابی تپول چه پزور زن کامکل که ما ندادا زن صادق و انتاکی چالکا ما تنید بلی خود چه تا بیگه دی زمان ممکنه دیگسته چه تا بیگه دی اینو نزان نکم زمان چه یه بل سوشتا اگه ما تاو که که احلتو علیها بال قطب اجزمت و قد حب آل الامعز المتوقدی پروستا در فکر کوا احلتو علیها زا سوړې ګم پدي اوه باندې بل قطعې سراد چابک ز سوړې ګم پدي اوه باندې سراد چابک یمنه یا اهلته عليه زراوند کېګماله پدي اوه باندې سراد چابک ا د سرمنې څکم شټر کلي واه ټانګه هواګه اس پکې ویا ټانګه مار مردان کې چټت ګرځېدلی استای ټانګه کې نا ته څخه به کوې په اجزمت ته زما او خاطي زشي په اجزمت منه په اسرعتا وقد خبا ال امعاز لمطوقدي متوقدي په دی حال کې چې ټوپونه وای ټوپونه وای ال الامعاز اګه هم باراس د کارجنزم کې باراس د کارجنزم کې المتواقده دسه بڑا استه دسه کارجن ازم کټه سه بليږي دسه کارجن ازم کټه بليږي لکه واست په دې وحکرواني کنه وړي لجمع تزاند سه اوباسي ګامو نګ دي او دا په زاده سه خو ټي کندس چل نه کوي منګول شپيران ترون رن بد کوي د چل کوي کنه په زاده خو ټيږي او ترواني وقت خبا یقینا توپونه وې آلل امعزه هغه بړ کارجنزمم کې دسیزم کا المته وقعدي چې بلږيلت کا مضلت ول د توری ربها توره به ازیله سحللی نو پ بانې روانه پ او په تب روان کا مضلت ولې د تو منین لګ ناز کوي ولیدت او ملسین اردم گید مجلس لکچ ناس کیدم گید مجلس توری ربها ازیالا سہل <سؤال> محمددی خی مالک <سؤال> خپلتا خی مالک خپلتا ازیالا سہل محمددی لمنه داغه نرم کمس اوګد نرم کمس اوګد چې دا چاډم گیدا ان زړم گئ انسا او مندس ناشته د ناري ناو او جنه یو ته غړیږي ا دالمنه د دې اوګد کمس خپل مالک ته اړې راړي په دې غاډو لوګ غړې دوت په 50 غړیږي د قسم دا او خبري غرمو کې په دې بړاس کې 50 باندې روانهږي فضاحت کما زاحت ولیدته مجلسین روان نه نازبینا په تکبر لکه څنګه چې تکبر او نازمن ته کوي هغه د مجلس توري ربان خې مالک تا ازيالا سهل محمددي دا لمنه داغه نرم اوغت کمی او کټي د خوبم نه نرم اوغت کميسو رب ماند مالک مرضي رب انه ربي احسن مسعا يوم راکه دا, دا, دا عزيز مصر زمو مالک زمو مال در خزاره کړې سر خيانت تو کم لاغي په حق کې رب ماند مالک رب ماند اله هم راضي ارب واحد ام الارب اذن اذا تقسمت الامور رب ما ندى الههم رب ما السيد او مشر رازي السيد المطاع رب ما ندى حاكم امرازي ارب ارب ام ارب متفرقون خير ام الا الواحد القهار رب ما حاكم بها ها ولاستو به حلالي تلای مخا پتن ولیکن ما طعستن پیدل قوم ارپدی امداد الله مولانا اعتراض پچا کاو چاله کته خو زاند صفات کاو زاند سرنوي صاحب 100 100 کور خو زاند لپل ور صاحب باندې ده او زاند لپډری باندې پلور صاحب باندې کلی فهمس کې پډری باندې د رحمت خان مولا صاحب څنګه څنګه پچین کې پلور ډيري دې کور جوړکل او ټور د تیر شا کړ تاوی څوک د باندې څلډز نشکوله د خیرند کی د دې نه لږه په دلواړه باندې وسې جما لا دې د پاره چې خلک مينځه غږه د کورو خلک برازیش پیله زمانه په ډوړې خولي زبوسه کومه کو نه کوم زبوسه بسته کومه نورم هم څه په دلواړو چې خلق په ډوړې لورته ولاستو به حلاله تلای محمد پتن تلعد ريت وې خان نماز وسې دن کې پډې ری باندې مخافه تن تلع جند تلعن ده نماز او سدون کپډه روبانی او سدون کپلوړ زی مخافتند وجد یرینا نې ریګم ولکن متى یسترفد القوم ارپدی لیکن کله چې امداد واړی زمانہ قوم نو زی کومه کله چې امداد واړی زمانہ قوم نو زی کومه ولي زکه چې اني منزا ته نو ما به پیږم وَإِن تَبْغِنِي پِي حَلْقَةِ لِلْقَوْمِ تُلْبِنِي وَإِن تَقْتَنِسْنِي پِي الحوانِي تَتَسْتَدِي باوز دست سرعمي ما شو تربتا نلوپران وصد لوپره پذكي ناسي ما بل تربتا دو مشران سا پا جرگاكي مناسي ما نو که پا جرگاكي ما گوری التبازي ما او که پا شرفخانو پا لوپره کی می گورن التبازي ما وَإِن تَبْغِن بمنذ دا قوم کې او په زمره په حلقه دغه مشرانو کې نو تلپینی تبا ما به مزه 2000 علی ابانا تبا ما به مزه وینتق تنشنی په حواني ته تستدي او کتمخکار کې په دوکانونو کې نو تستدي ما بخکار کې کتمخکار کې په دکانونو د شرابو کې نو ما بخکار کې متا ته اتيني اسبحکا کاسن رویناتن و این كنت عن ها زهن ان فغن و زددی اكو ته زما خواله رالی مزوب د باندې دک دک کاسې د شراب وسکم اكو ته زان د سبزر بزل کی سابه او زان غلې غټی سابه ته شنو ورزم د چا خواله مرازه اڅ زړه د پښتون ماته اتاتنی اسبحک کل اكو ته زما خو تلاله زبوسک ما پتابه ن کاسن رویناتن کاسې دک دک د شراب كاشيدا كيدا كده شراب وان كنت عن هذا غنا الفغني ولددي اكو تديه شرابنا زان غنيش ماري ازمعد ملقد نزان غنيش ماري فغني زنغني كا ولددي او داغني توب زيت كا اتس پروا مہربانی نشتا وين تلتقي الحيه جميعات تلاقني الى ذروه البيت الكريم المسمد وين تلتقي محلی او کته د ټوله محلیسه ملاقات کې ټلاقینی زما سره ملاقات وکړه ال عزور و تل بیت ال کریم المصمد زبا منصبه ما سردغه کور عزت منته زبا منصبه ما سردغه کور عزت منته المصمدي چاغه اعتمادي کردې اعتمادي کردې او یک ماده سره ده اعتمادي سره یې او عزت من کور ندا ما یا بیسن کڼ جو می وکنت ترهم الینا پینا برتی مو امتشدی ندا ما یا بیسن ملګری زما دواڼا ډوللی دی ملګری زما دواڼا ډوللی دی دواڼ ملګری می ډوللی دی نا برتی مو امتشدی راځي خواتا راځي زمون خواتا بینه بردم وا مجسدي پما بند ساده کې وا مجسدي پما بند رنگين کيميس کې پما بند لو پټيو درنګين کيميس کې رنگين کيميسه پزاپران رنگ کړو سور کيميسه بینه بردم وا مجسدي پما بند لو پټي کې وا رنگين کيميس کې رنگين جاميغه ساده نه غني مشته جنيده او نفتح بسرع رحيبن كتاب الجبي من رقيقتن بجاس الندام بزة الله متجرن دي رحيبن دي كتاب الجبي تروا لها ده غريواني فراحة دي غريواني. غريواني فرا لديزي يبقى ترون بحكات غريواني تريني ها رقيقتن نرمدا بجاس به مسا کاول د ملګرو په مسا کوول د ملګرو چې ګړی جو او ملګری او لګوتې وړي دسترګر اراغې کوي نرم د نار مستسترګ اراغې کوي پ شو ول مو اجر نهدي لغل ځای تپین لل بعض نه دا ګریوان دی که نه بعض د طول مت اجر نهدي د لغ ځای لغل شو نه خالی ځ تکسپین دی لکه داګریوان اذا نحن قلنا اسمع اسمعينا انبرد لنا على ان اسلاء لم تشدد اذا نحن كلتو تو اذا نحن قلنا كلتو تمغو اسمعينا سلو بخم توارا وكنا سلو بخم توارا ستبي ما لنا راولان دي شي منتا ان برد لنا راولان دي شي ا رسلها، خپله طرری په خپله طرری لسترګې غړي متون ملم لسترګې غړي کلسترګې نه دي لا تشه ددي سخته سخته نه ده په چابانې ګور د زنناانه دا سی پ دی د کا شو چېستګې ملې اړی دا د نو ضا ناحنو کل نه کله چې و منګه. اسمعینا مانتا واو روتسو این بارت لنا رولان بیشه مانتا الارس لا پخبلا طریقا مطروقتون منم لسترگی آنی لان تشددی سخت ندا تیگسترگی نشتا ایزا رجا ایزا رجا ایزا رجا صوتها, صوتها. حرکت خطا دي ایزا رجا عطفی صوتها خیلتا صوتها ترجوابه اسعار علی 40 ردی اذا رجعت فسلطها کله ترجی فواز کی ترجی فواز کی فتاسپیرنس لپن ترجی فواز کی کی چاول نسوال تا په سملاوچوبه تا په فزورو کی خیل تا صوتها تا به ګومان کې په د اوازه ترجوابه اسعار به شانته د جواب ورکولو د بڼه شانته د یو بل جواب بر کولو د بنو د یو بل جواب بر کولو د بنو اللار رو بهردديغ بلچ چمړ شوغ بچ چمړ شو ب شوي یو بلله جواب پر کوي بچه یو بچ د بنو هغه مو او پټپو کې یو بلله جواب پر یا یو اخده په په سردي کې لګه شوي ب عمل او د یو بلله جواب پر اوکی با چی جواب بردو خوب برنش بکن تجاوبا اس آرین فشان تا دا یو بال جواب برکول دبنو فا یو بال چی ردی چی حلاک شوئی و ما زالا تشرب الخمورا و لذتی و بعی و انفاقی طریپی و مطلدی حرمشه دیسکل زمان شراب بلر و لذتی زما خوندون زمان خوندون سلوم و او خرصوال زمان طریپی نوی مال لرا و مطلدی حو مراسی مال لره بس لگه امو لو پر اند زمانه نوی مال کزه گت مو کو مال ده دالو گوم و دا شرابه و غلبه و غلبه میجوڑه و ما زالات شرابی هرمشه دست کل زما شراب و لرا او لذتون زما او بی خرڅول ول زما و این پاکه ولذت لگه ول زما طریپی نوی مال لره چې ما گت لی و او مې را سیمالړه اله انت حمتن العشرۃ کلھا و افرت افراد البعیر المعبد تر دې چې په خپل قبيله کې لوپر حساب شوما لوپر نه خلکو جدا کړم چې درې کوي بای کاټره سکړه ده او خبر را سن کوي درې کوي لوپر ده لوپر درې کوي و دې سي لري کلامه لکا پا من اخجد ده, ده نوروخان نبیلشی نا قسل ری کرم الان ترده انتحامتن العشیراتو کلوها جدا کرم زو قبلی تولی تولی قبلی جدا کرم زو قبلی تولی و اپرتو عفراد البعیر المعبده جدا کرشویمان پسانت پسانتا دو جدا والد اغا اخ پا منا اخ پا من. خاپ دیو بیت بدماشی ثابت ہے نو بے بس کو ارا ات بنی غبرہ لا ينكروننی ولا اهل هذا کثرہ فی المددے وہ جو بدماشی مہمہ وہ غریبانہ من پیجنی ارمم نفلانی صاحب غریبانہ من پیجنی شنگلا گٹھا کئی اودا مالدار نہیں دا سرمیدار خلقہ دا من پیجنی تے دسما ما ما پیجنی مالن راڈی پی کی او ملہ سلو کال کو مار کے دے ہاں اور دی رأی تو بانی غبرا ز اینما دا غریبانان بانی زامن دزمکه او غبر خلطه وی نغریب سر خلط پلی کنه اینم لا یون که روننی ما ناشنا نگنی پی جنی می چاقه ده ولا اهلو ها ولا, ولا اهلو ها زا قطرابل ممدده او نه اهل ده خیمو کدو کدو نا احل د دې خموګ دوګدو دو راغه خېنې چواله اوګدوګدو خېمو راغه کواله په توسيږي د اشرمه البرو ته دا دا, دا نشننګانې دامن پیژني چې سړی خو سخت واسنه چې ملمته مورته اچ حزا پسې کاپله په واست کېږي چې کاهزا د قریبه پرد کاپ د بیند پرده حزا کا کاټه د لدوړه کړه لیکن الپېلي چې چې په مشورو قایدو کې کاپ ختابی په حزا پر له پښته کېږي البا تکلا کلا دوشتکی الپیل وکلی ها ځا نه هو